хльостав твердо хліба безжально, боляче, забрав старшого досвідом, становищем, руками, чи вже так набагато старіший за нього семебратов. Та одразу й зрозумів, що між ними не відстань років, а відстань страждань. Страждання йшли за семебратовим з дитинства, з блокади, з смерті батька і матері, з власного вмирання. А тоді він узяв на себе цілком добровільно тягар страждань чужих, знову і знову кидав себе в найглибшу юдаль, туди, де стояв тяжкий запах крові, де заперечувалося і знищувалося життя, і де щоразу мав уперто і затято відстоювати саму ідею життя, відвоювати його святість і недоторканість через закон і сумління свого суспільства. Може, треба було твердо хлібові, Отак гуркнути з головою, щоб відкрилась йому правда, яку виборював саме брату, виборював тяжко, жорстоко і страшно. Я не маю права тебе просити, зітхнув знесилений твердий хліб. А коли б мав, то я заплутався зовсім. І не так і савочкою, і не читалюком, як ти все розумієш, і все відчуваєш. Та якби ти ще зміг відчути ось тепер на відстані, що в мене є любов, що вона біля мене. Власне, я вже й не знаю, чи все це насправді, чи мені тільки хочеться в це вірити. Голос у твердохліба став зовсім кволий. Сими братов не дав йому далі говорити. Не треба. Тобі не можна перевтомлюватися. Я хочу тебе зрозуміти. Пробую уявити, що діється в твоїй душі, хоч це й нелегко. Скажу тобі одне. «Швидше вибирайся звідти, я тебе жду, і я тебе відчуваю, Федю, ти мене зрозумів?» З безсилим усміхом, твердохліп кивнув головою, так ніби Семебратов міг те побачити. Він теж відчував тепер Семебратова і весь великий радісний світ, а найперше наталку і свою зболену до краю душу. Вже мав силу добратися до вікна, Закляк там у кріслі, невідривно дивився на циркумфлекцію південного комфорту, на різну браму, де мало з'явитися таксі, що забере Наталку, його щастя і його життя. Таксі з'явилося точно без запізнення. Шофер у шкіряній куртці відчинив багажник, кинув туди Наталчину валізку, колзнув поглядом по сліпих вікнах. Байдуже відвернувся. Наталка махала твердохлібові тонкою рукою, стоячи біля брами, стоячи біля машини, сідаючи в машину. Краще вона б не махала. Несподівано спливли у пам'ять обривки фраз, які вимовляв за столом хвостик. Складалися докупи, мов запізніве передвіщення нещастя, мов невідворотний удар долі. Ніхто не вертається із зниклого корабля, щоб повідати нам, якою нежданою і болісною стала передсмертна агонія людей. Ніхто не розповість, з якими думами, з якими жалями, з якими словами на устах вони вмирали. Та є щось прекрасне в цьому несподіваному переході від жорстокої боротьби і напруження сил, від розлюченого опору, непогамовного бажання утриматись на поверхні до страшного спокою глибин, які дримають у безрусі від сотворіння світу. Він втомлено заплющив очі і провалився у своє страждання. Що він міг, хіба що безмовно посилати нас до гімнаталці рядки 29-го Шекспірового сонета її і того, кого вона ніколи не забуде? Я променять ніколи б не хотів Твою любов на славу королів. Тихий голос цими братова Вертав його туди, де ждала робота, Ждали обов'язки, а з ними життя. Чи зуміє він підхопити той голос? Хоч здавалося, цілі віки минули, Поки заплющив очі. Все ж устиг ще піймати поглядом машину, Яка везла від нього на талку. Стежив за нею, як за своєю долею. Далі й далі, до повороту, до завороту. Ось вона сховалася, ось промайнула ще раз і зникла. І тепер без будь-якої надії ждатиме він звістки від Наталки. Дзвінка, сигналу, знаку, невловимості. Та є щось прекрасне в цьому несподіваному переході, від жорстокої боротьби і напруження сил до страшного спокою глибин. Не хотів спокою. Опинився на вкритій сизою паморозі вулиці Ярославів вал, був маленьким хлопчиком, йшов пустельним тротуаром, зіщулившись від холоду, ховаючи рученята в кишеньки штанців, вийдаючись, мов маятник, хить-похить, гоїть-погоїть, ішов перта, Відчаянно, але з надією. Був хлопчиком, який уже давно виріс. 20 травня 1982 22 вересня 1983 року. Київ. Кінець озвученої книги. Запис проведений в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих Читав Анатолій Єчко Звукорежисер Ніна Рудник Київ, 1989 рік